Daniel. A világ olyan csodás néha, csak éppen fel kell ismerni a csodákat. Amikor ráeszmélek és megélem, csak állok és azt mondom, hogy ezekért a pillanatokért, emberi gesztusokért érdemes volt megszületni. A többi csak úgy elmúlik, elfolyik, mint a víz a Dunán, de ezek a pillanatok megmaradnak, sosem fogom őket elfelejteni és mindig felvidítanak, amikor eszembe jutnak. Az alábbi történetben életem egy ilyen mozzanatát örökítem meg. Az iroda, ahol dolgozom, a belvárosban van. Ez nagyon jó abból a szempontból, hogy sok mindent el lehet intézni, be lehet szerezni a környéken. Már őszbe fordult az idő, ilyen költői és régies kifejezéssel tudom leírni azt az időjárást, ami a hangulatomat aznap meghatározta. Még kicsit a nyárba kapaszkodva, sötét barna rövid blúzban, vékony szövetű drabkosztümben, méregzöld cipőben, ugyanolyan színű táskával elindultam lámpaernyőt venni. A lámpa, ami már hónapok óta ernyő nélkül pompázott az íróasztalomon, világos homokszínű kőből faragott különlegesség, amit egy kereskedésben vettem. Az elefántokat és indiai táncos nőket ábrázoló kő kihívást jelentett az ernyűt illetően nem tudtam elképzelni, hogy milyen illene hozzá. Végül úgy döntöttem, hogy újra a régiségkereskedések világában kutakodom. Éreztem, hogy csak is ott találhatom meg, amit keresek. A régiségkereskedések a keskeny, főleg turistákra alapozott üzleti forgalommal bíró utcákba koncentrálódtak és ott, ahová befordultam, három ilyen bolt is volt, kettő egymással szemben. Bementem a jobb oldalon lévő picike boltba. Itt annyi minden zsúfoltak össze, hogy úgy éreztem az ajtót nagyon gyorsan be kell csuknom, különben kijömlenek a kacatok és értékek az utcára. Testes, magas, ringócsipőjű, hatvan körüli hölgy mosolygott rám, aki éppen egy régi üveges szekrénypolcain rakosgatott. Nem is értem, hogyan tudott abban az apró helyiségben létezni. Jó napot kívánok, mondtam derűsen, mert őszinte mosolya rám ragadt. Lámpaernyőt keresek. Na, az nekem nincs. De jöjjön csak velem, a fruzsinának van több is. Bezárta a bolt ajtaját, és átsétáltunk a szemközt lévőbe. Jóval nagyobb helyiségbe léptünk, mint az előbbi, de itt is minden hely ki volt használva. Rögtön szembe ötlött, hogy bizonyos rendszer szerint várakoznak vevőre a kincsek. Bármerre fordultam, feltűnt egy-egy lámpaernyű is, kicsi, nagy, mintás, egy színű, rojtos csipkés, gyöngyös és dísztelen. Ó, hát itt tényleg van lámpoernyő bőven, örültem. Megmondtam, késéröm derűs hangon nyugtázta az elégedettségem és mennyi elefánt! Az egyik üveges szekrény tele volt elefántformájú kövekkel. Gyűjtöm őket, mondtam. Én is! Hangzott valahonnan, és azok ott mind duplák. A helyiség két részből állt. A boltív túloldalán, a régi bútorok között egy idős hölgy egy öreg úrvállát masszírozta éppen. Aha! Ő az, aki gyűjti az elefántokat. Rokon lélek, nyugtáztam. Az egész millió, a nyugalmuk, a masszírozó hölgy annyira természetes, ugyanakkor valószínűtlen volt, hogy csak mosolyogtam. Na kedves, milyen lámpaernyőt szeretne? Tette fel a kérdést a harmadik hölgy, aki egy gyönyörű íróasztal mögött ült és csipkét horgolt. Érdeklődve szólított meg, nem siettetve a döntést, mint azt a plázákban megszoktuk. Tovább öltötte egymásba a hurkokat, közben csillogó szemekkel nézett rám a szemüvege felett. Nagyon ritkán történik velem, hogy olyan jól érzem magam egy idegen helyen, hogy legszívesebben maradnék. Most így éreztem. Szerettem volna leülni, csevegni, nevetgélni vagy hallgatni. Visszamentem az időben, Valamikor talán a húszas évek Budapestjének légköre lehetett ilyen, gondoltam. Nos, forgolódtam, és megláttam egy drapsötét sötét barna csíkos, közepes méretű ernyőt. Azt hiszem, az ott megfelelő lenne. Márta drágám, a hölgy a te ernyődet szeretné, szólt a csipkét horguló szép arcú nő. Jövök már is, válaszolta az öreg urat masszírozó kontyos hölgy. Dániel, meg is volnánk. Ugye, hogy sokkal jobb? Csodás kezei vannak, Mártikám. Az öreg úr felállt, kisé megmozgatta a hátát, és megállt a boltív alatt. Melyik a kiválasztott? Lépett hozzám Márta. Az a sötét barna drapcsíkos ott a sarokban. Megmondaná az árát, mielőtt még előveszi? Hát az bizony drága. Szerintem... Megfizethetetlenül drága lesz önnek, kedves! Döbbentem, bámultam rá. Nem értettem, hogyan mondhat ilyet egy bizonyára sokat tapasztalt kereskedő. Ha drága is, neki az ellenkezőjét kellene állítania. Márta már hozta is a lámpaernyőt, felém nyújtotta, de még nem engedve el, a szemembe nézett. Tekintett egy csupa mosoly. Hát igen... A bambaságomon derült. 500 forint, mondta. Elvettem magam. De jó fej! Mindjárt nagyon jó fejek gondoltam, és belementem a játékba. Visszahúztam a kezem, és szomorúságot mímelve mondtam. Ez nekem tényleg sok. Nevettek. Márta jó paszban volt. Most mi legyen, nézett a többiekre. – Alkodnék rá valamennyit, – mondtam. – Jobb, mintha aludna rá. Mártának nagyon tetszett a poénja, és felnevetett. – Tessék! Ki vagyok szolgáltatva a vevő szeszélyének? – szólt hátra Márta. – Na jó, adok 600 forintot, – mondtam a számsarkát bigyeztve. A többiek megint nevettek. Márta méla búval bámult a lámpára. A szívem is meghasad, de négy száz és a magái. Kezembe nyomta az ernyőt. Tiszteletben tartom, hogy ennyire ragaszkodik hozzá, de nekem tényleg szükségem van rá. Itt van az 500. Odaadtam a pénzt Mártának, aki továbbadta a csipkétforguló hölgynek, az meg az íróasztal egyik fiókjába rejtette. Az elefántokat nem is nézi meg, kérdezte Márta szemrehányóan. Rengeteg van otthon, de azért megnézem. Nézegettem a különböző kövekből faragott elefántokat az üvegen keresztül, és kiválasztottam egyet, amely egy két hátsó lábán állt, mint a cirkuszban. Igaz, hogy nem szerettem, amikor állatokat idomítanak, mert milyen jogon képzeli magáról az ember, hogy betörheti az állatot, amikor még önmagán sem tud uralkodni. És főleg egy elefántot. De tetszett a kis szobrocska. Azt elviszem, olyanom nincs. A többi mind van, évődött Márta. Kifizettem az elefántot, elköszöntem, és az ajtó felé indultam, ám amint elmentem egy másik vitrines szekrény mellett. A szemem megakadt valamin. A valami, ahogy arcomat közelebb dugtam az üveghez, egy zöldkőből kifaragott ülőbuta volt, egészen apró. Régi bros volt, talán valamikor ötven száz évvel ezelőtt hordhatták. – Ugye az jáde? – kérdeztem. A csipkét horguló hölgy már ki is vette a szekrényből és a tenyerembe tette. – Igen, jó szeme van – mondta mosolyogva. – Szeretem a jádét – mondtam. – Milyen buta vagyok – gondoltam, majd jó magas árat mond nekem. Mennyibe kerül? kérdeztem. Hét ezer! mondta. Többre gondoltam, de azért ez is szép összeg egy ilyen kis valamiért. Ezüst a foglalat! mondta a szép hölgy védekezően, mintha olvasna a gondolataimban. Nagyon szép, ismertem be. Meg kell gondolnom, hogy mire költök mostanában, és a drága lámpa ernyő után hát nem is tudom. Nem lehetne esetleg erre is alkudnunk valamennyit? Bátortalanul fordultam a szép nő felé, aki már újra horgolt. Márta térdénnyugvó kezekkel és a kísérőm ráérősen üldögéltek, és mind engem néztek békebeli derűvel arcukon. No, Fruzsina, mit szólsz? Néztek a szép arcúra. Nem bánom, mennyit adna érte? kérdezte fruzina. Ekkor megszólalt az öreg úr. Élére vasalt, sötét-szürke nadrág, sötétkék kék zakó, fehér ing, kék-szürke mintás, elegánsan solid nyakkendő, egyenes tartás, majdnem hófehér fehér gyér haj, hegyke bajuszka. Öreg hölgyek szívét megdobogtató külső. Akár csak David néven gondoltam, aki bizony még az én szívemet is megdobogtatta. Van egy ajánlatom, mondta az öreg úr. Dániel, mivel rukkol elő? A hölgyek nevetgélve figyeltek. Nem akarok tolakodni. Szeretném, ha nem annak venné. Na, na, Dániel, miben sántikál? A hölgyek kacaráztak. Mondhatom? Nézett rám az öreg úr. A hely és a helyzet egyaránt váratlan, de kellemes meglepetésekkel volt tele. De mit akarhat az öreg úr? Néztem rá kíváncsian. Láttam rajta, hogy úriember. Nem is lehet más, ha a három hölgy jó ismerőse, talán barátok is. Valószínű, hogy évek óta együtt töltik itt el a napokat, évődve, derülve, a ritkán betérő vevőkkel együtt vagy rajtuk mulatva, de jó indulattal. Tessék, csak mondhatja! Kár lenne itt hagynia a brost, hiszen éppen illik az öltözékéhez, na meg a szeméhez. Dániel szeme hamiskásan hunyorgott, a hölgykoszorú majd eldőlt a széken a nevetéstől. Dániel maga egy domhuán. Nagy örömömre szolgál, ha megengedné, hogy én tegyem fel a brosta blúzára, fejezte be Dániel a mondatot, mire a hölgyek felmorajlottak, és ha megengedi, akkor én állom a számlát. Nekem megtiszteltetés lenne, és Dániel elismerően biccentett a fejével. Éppen csak nem ütötte össze a bokáját. – Dániel, ezt jól kitervelte, maga aztán. De vigyázzon, meg ne égesse magát az a blues, A hölgyek könnyeztek a nevetéstől. Én megálltam ott döbbenten, és tudtam, hogy az ellentmondásos érzések és gondolatok között gyorsan rendet kell teremtenem. – Igen, igazán hízelgő, ez volt az egyik gondolat. Milyen merész, mégis milyen megnyerő. De hogy néz az ki, hogy egy idegen vegyen nekem kitűzőt? Ugyan min gondolkodik? Dániel Gavallér. Olyanok, mint ő, nem találhatóak már a mai fiatalok között, mondta Márta, és a többiek helyeseltek. Nincs ebben semmi. Győzte le a bizonytalanságom a széparcú. Hadd legyen boldog ez a fest gentleman. Rendben. Dániel elémálva kérdezte, hogy hova is tegye, és Márta segített. Középtájt az áll és a bal közé kell kerülnie. Dániel elpirult, hogy neki fogott a műveletnek. Én jobb kezemmel elemeltem a bőrömtől a blúzt, és Dániel remegő kézzel feltűzte a buthát a helyére. Elégedetten szemlélte. A hölgyek is megnézték, tetszett nekik. Kitűnő, állapították meg. – Dániel, gratulálunk! – Köszönöm, – mondtam én, és szeretettel nyújtottam kezet Dánielnek. – Megtisztelt, – mondta ő, és kezet csókolt. Napokig nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy nem cselekedtem helyesen. Aztán úgy döntöttem, hogy visszamegyek, és odaadom a bros árát az öreg úrnak. El is mentem, de nem volt a boltban. Fruzsina és Márta egymás szavába vágva magyarázták, hogy szamárság, ha kényelmetlenül érzem magam, és megsérteném Dánielt, aki igazán boldog volt, hogy annyi év után női mell közelében tapogatózhatott. Ezen jó ízűen nevettek. Ezek után csak annyit tehettem, hogy egy nagy dobos süteményt vittem Dánielnek, és persze a hölgyeknek. Dániel szerencsére éppen ott vendégeskedett, amikor meglátott, elpirult. Egészen hihetetlen, hogy hetven évesen is el lehet pirulni, pedig bizonyára sok szép nő körül forgulódott élete során Dániel, és valószínű, hogy nem sok kosarat kapott, gondoltam. Ó, de hiszen ez képviselő fánk, csapta össze a kezét Márta. Áthívom Amált is egy kóstolásra. Mit képvisel? nézett rám a szemüveg felett Fruzsina kíváncsi mosolyjal. A vidámságot, mondtam. A kedvességet, a barátságot, meg ilyenek. Te jó ég, még megríkat, mondta a belépő amál. Na, azért, mi bármikor felvidítjuk, ha ilyeneket hoz. És Fruzsina tovább horgolt nagy nyugalommal. Képviselő fánk recept. Hozzávalók a tésztához. Húzdek a teavaj, húsz evőkanál víz, húzdek a rétesliszt, nyolc tojás. Hozzávalók a vanília krémhez: 3 deciliter tej, fél rúd vanília, 1 tasak vanília cukor, 3 tojássárgája, 15 dek a cukor, 5 dek a fehér liszt, 8 deka gram teavaj. Hozzávalók a kakaó krémhez: 3 deciliter tej, 3 tojássárgája, 15 dek a cukor, 5 dek a fehér liszt, 8 deka teavaj, 10 dek a jó minőségű kakaópor. Így készül. Lábosban a vajat a vízzel felforraljuk, és amikor már forr, belekeverjük a húzdekarétes dekarétes lisztet. Folyamatosan kavargatjuk, amíg a homogén tésztá ellen válik az edény falától, akkor levesszük a tűzről. Még forrón belekeverünk 8 egész tojást. A tojásokat egyenként adjuk a tésztához, alaposan eldolgozva. Sütőpapírral bélelt tepsire Tojás nagyságú halmokat rakunk egymástól körülbelül 5 cm-es távolságra, és 180 fokon 25-30 percig világos zsömleszínűre sütjük. A sütőajtaját sütés közben 15 percig ne nyissuk ki, mert a tészta összelsik. Amikor megsült, hagyjuk nyitott sütőajtónál kihűlni. A fánkok tetejét vágjuk le, és töltsük meg vanília vagy kakaókrémmel. Tegyük vissza a tetőket, és hintsük meg porcukorral, vagy csorgassunk rá karamellizált cukrot, de ha tejszínhabbal kínáljuk, éppen elég édes lesz. A vanília krémhez a vanília rudat hosszában felnyitjuk, magjait kikaparjuk, és a tejjel felfőzzük. A tojás sárgáját és a cukrot habosra keverjük, hozzákeverjük a lisztet, majd a forró tejbe csorgatjuk, folyamatosan kevergetve főzzük, amíg besűrűsödik. A tűzről lehúzzuk, és addig keverjük, amíg kihűl. A kihűlt krémet összekeverjük a vajjal. A kakaókrémhez a tojássárgáját és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a lisztet és a tejet, folyamatosan kevergetve főzzük, amíg besűrűsödik. A tűzről lehúzzuk, és addig keverjük, amíg kihűl. A kihűlt krémbe keverjük a kakaót, majd jól beledolgozzuk a vajat.